Du lytter til Radio 24 /7. Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Så er det mandag. Ferien er i hvert fald for de fleste slut. Klokken er 13.05, og det er dermed blevet tid til Q&A. Vi tager hul på den allersidste sæson her på FM-båndet, for ganske vist er 24-7 øh, og så for så vidt også det her program skæbne fortsat uafklaret, men at det snart er slut som gamle dags flowradio, ja den skulle være god nok. Mit navn er Henrik Hvortrup, og ved min side står som altid min partner in crime, Mikkel Andersen. Og, og Mikkel, lad os lige prøve at løbe programmets hovedpunkter igennem. Ja, vi får besøg af Pierre Michael Jensen, der til Mange overraskelse i sidste uge blev fyret på gråt papir fra sin stilling på Altinget. Vi skal tale med Jensen om, hvad der gik galt. Bliver han simpelthen for vild til det pæne Altinget? Og vi spørger også Jensen om, hvordan han i sin egenskab af mange år i medieentreprenør ser fremtiden for dansk journalistik. Herefter skal vi tale Dabradio, for samtidig med, at 24 nu, som jeg nævnte før, lukker på FM-båndet er der opstået en mulighed for, at kanalen kan fortsætte på en anden måde, nemlig som DAB og ikke mindst podcast- og streamingtjeneste, endda med rare 70 mio. kroner bundet i halen hvert eneste år i fire år. Men er det rimeligt, eller lovligt for den sags skyld, at politikerne på den måde skræddersyrer et statsligt udbud, der reelt er myntet på, at det skal være bergneske people, der kan fortsætte med at drive radio? Det mener de i hvert fald ikke over på JP-Politikken. Vi får lige om lidt besøg af det store mediehusets advokat, der bestemt ikke mener, at det sidste ord er sagt i den sag. I 2017 anmeldte Ekstrabladets berømte og berygtede anmelder Thomas Treo bandet Volbit. Han beskrev forsangeren Michael Poulsen som en jotlende havenisse. Siden da har forholdet mellem Volbit og Ekstrabladet været en kende anstreng for nu at sige det pænt. Volbit har nemlig at Ekstrabladet adgang til bandets koncerter, og til gengæld så boykotter Ekstrabladet også at anmelde, såvel koncerter som nyudgivelser. Vi taler med EkstraBladets chefredaktør Karin Bro om, hvordan det er kommet til, og om læserne i virkeligheden ikke er de eneste tabere af de gensidige boykot. Du lytter til Radio 24 /7. Ja, Mikkel, så er vi jo igen efter en lang sommer. Vi har begge to været på, på ferie. Og hvad er der egentlig sket på mediefronten? Ja, journalistbundet Forbundet har fået sig en ny formand. Det må vi sige, en, en over, overraskende og meget dramatisk proces fra, fra forbundet, som jo ellers ikke frem er kendt for, for højstemte og, og meget dramatiske begivenheder, udover dog, at der var en enkelt sex sag som vi også dækkede sidste år, som der ja. muligvis er nogen der. Ja, og det, der jo udløste øh, Lars Werver, det er jo det, han hed den tidligere formand, yeah, no. det, der udløste hans øh, fald, var jo, at han udtalte sig om en anden mand, Ja, som også er fortid nu, nemlig redaktøren for Journalisten, nemlig Øjvind Hæsler. Hvad var det, der skete, Mikkel? Jamen altså, altså det der sker, det er, at Ovin at Hesla ja, han bliver, bliver afskediget som, som chefredaktør på journalisten, altså det her fagbladet for journalisterne. Og i den forbindelse, så siger Lars Værge, altså den daværende formand for Dansk Journalistforbund, Øjvind har været en passioneret redaktør, som har lagt liv og sjæl i udviklingen af bladet, mens hans journalistisk kompromilløse linje har også slidt på relationen mellem parterne og Danmarks Journalistforbund er nået til et punkt, hvor, en ny, hvor der må en ny person på posten som redaktør på journalisten, for at skabe en anden og ny relation, lød det fra Lars Værge. Og det, der jo var problemet i den udtalelse, var, at man ind i den kunne læse, at øh, det der med relationelle frihed, det er glimrende til skoletaler, man sådan udfoldet i praksis, der er det måske ikke altid så rart heller ikke i journalisternes eget forbund. Nej, og det, det er jo nemlig det særlige, fordi man kan jo sige, Nå, jamen, okay, det er vel meget naturligt, at et, et fagforbund for, i sit eget medlemsblad, at der har ledelsen en vis indflydelse på, hvad det er der, der står her, og hvordan den redaktionelle linje bliver lagt osv. Men i forhold til lige præcis journalisten, jamen, der foreligger der jo altså et frihedsbrev, der blev lavet for nogle år tilbage, som altså siger, at fagforbundets ledelse kan ikke gå ind og påvirke den redaktionelle linje i forhold til, hvad der, hvad der står i bladet. Og her, der lyder det var altså lidt som om, øh, med den her måde, øh, som, som Lars Værve han formulerede det, at hans Røvin komprom Hæslægers kompromilløse linje, det simpelthen havde været var blevet så stort et problem for Forbundet, at de var blevet nødt til at fyre ham. Og man kan sige, hvis det at være journalistisk kritisk for sit eget Forbund, er noget, der kan fyre til, at Forbundets medlemsblad, chefredaktør, bliver fyret, så er der jo ikke så meget værdi i sin frihedsbrev. Er det Nej, det, og, man, kan... og man skal ud på, at det frihedsbrev, det er jo et, som øh, såvel Øivind Hæslæger som Lars Værve jo har rejst land rige rundt og nærmest prallet af, at de Ørvind øh, Hæsler er lidt uskyldig i den her sammenhæng, men, men det er klart, at hvis man kan læse øh, Lars Verves betragtninger sådan, at han mere har holdt af frihedsbrevet i teorien end i praksis, jamen så kan jeg da godt forstå, at der er nogen i forbundet, som synes, at øh, nu måtte Lars Verves tid som formand ren ud. Men selv siger Lars Verve jo, at øh, der bliver han overfortolket. Altså, sådan skulle det slet ikke forstås. Nej, altså, men, man kan sige, at altså, det, det er måske også, øh, og det, det kan man selvfølgelig diskutere frem og tilbage, men, men hvis man fremsætter en en, en udsagn der er så øh, taknemmeligt at overfortolke i givet fald, som det, at den kompromilløse linje fra journalisten har slidt på forholdet til øh, forbundets ledelse, så kan man måske også diskutere, at man ikke har nogen problemer som, som leder. I hvert fald så er Lars Værge han i hvert fald fratrådt alle sine poster ja. i Journalistforbundet, og, og for indeværende, så er de så i gang med at finde ja. ud af, hvem det er, der skal der Det er skal jo i og... hvert fald klart, altså det, at Lars Værge så relativt hurtigt vælger at trække sig fra sin post, efter han er blevet kritiseret for den der Udtagelse det tyder jo også på, at så, så massivt kan hans opbakning heller ikke have været. Jeg vil sige, at det gik, det gik jo overraskende hurtigt, efter, øh, efter han kom med den her udmelding øh, om, om Øivind Hesselager. At, at der var rigtig, rigtig mange medlemmer af forbundet, og andre jagttager i Danmark og undertegnet også inklusiv, som meget hurtigt var ude og spørge, hør hår, hvad, hvad er det egentlig, der foregår over i det her forbund, og hvad er det for nogle kompromilløse ting, der har slidt på, på forholdet, som, som Lars Være udtaler her. Det var en, en meget regulær sådan storm så som Så nu skal havde forbundet have en ny formand, og øh, bladet skal have en ny øh, redaktør. Vi må så se, om den nye redaktør også får udstukket et frihedsbrev svarende til det, som Ovebin Hessler havde der ja, ja, må, må ikke. Jeg vil tro, at uh, den nye, uh, ny redaktør på uh, kommer til eller for for Journalistforbundets uh, blad der kommer til at stå med et, uh, et lidt bedre mandat i ryggen til også at være kritisk over for sit eget forbund. Jeg tror, det er, ved, at der er ikke nogen i bestyrelsen der har lyst til at risikere en uh, tilsvarende sag, som vi så nu her i, i en, en anden gang. Så det var en ting der skete her i sommer. Uh, afgået formand for Journalistforbundet, ny redaktør til Journalisten, uh, lidt bredere. så har Kongerød også fået en ny. Uh, kulturminister og dermed en ny minister med ansvar for øh, medier, journalister, øh, nemlig øh, ny kulturminister Jørgen Mogensen. Vi har fået øh, Jørgen Mogensen tidligere bormester, bormester, i, eller, ja, øh, ja ind til i hvert fald borgmester i, i Roskilde. Æh, hende har vi jo ikke hørt så meget til udover hun gik ind med noget, der måske kunne ligne en feberredning i forhold til det vi skal snakke om senere i udsendelsen, nemlig det her dubbelbud fordi øh, det øh, oprindelige dap var skruet sådan sammen, at øh, den, der så vandt koncessionen til, til dap kunne først gå i gang 1. januar. Og der meldte man altså klart ud her fra huset, altså fra, fra, fra, fra Berlinsker og People's Group, at på de konditioner ønskede man ikke at byde. Og så skal jeg ellers lige love for, at, at, at Jørgen Olsen fik uh, travlt, og hun fik så ændret uh, udbuddet sådan, at uh, nu kan den, der vinder udbuddet, gået i gang allerede 1. november. Ja, altså man kan jo sige, hvis det, det jeg tror, nogen har, har, har hørt på vandrørende af til, det er jo, at, at folk over embedsmænd over i slots og Kulturstyrelsen, som er dem, og det kommer vi ind på senere i interviewet her med, med JP Politikens Hus advokat, de var meget trætte af, at fristen var så kort, for det kunne betyde, at de skulle og arbejde længere tid, end man som embedsmand måske har lyst til, og måske endda både skulle gå senere om klokken to om fredagen og arbejde over og alt muligt andet. Det er lidt trans. polemisk, det der, Mikkel. Og Måske lidt, måske lidt. Øh, men jeg er jo også meget ondborgerlig. Men i hvert fald så, så øh, øh, har de så siger nogen, givet et signal til, til, til dem over i Kulturministeriet, som er dem, der udarbejder udbuddet om, at når ja, måske skulle man så øh, sørge for ligesom at, øh, at forlænge fristen lidt, hvilket så øh, de facto vi fører til, at der vi komme to måneders radiotavsede fra Radio 24-7. Forsat er altså, at Banske øh, og, og Bibel havde fået koncession. Havde fået koncession, ja, det er jo, det stadig vi stadigvæk. fast i, i, i stadig ikke i, en, en muranal fast øh, præmis, men, men, men, men det er jo det, der er andre, der påstår, at det rent faktisk er. Det skal vi snakke om senere. Det skal vi snakke meget mere om senere, ja. Men i hvert fald, så, så, så, så det, man har hørt, det er, at så har Joy fået det her øh, lagt ud på sit bord, det her med den her fristforlængelse. Og så har hun skrevet under, fordi hun var jo nytiltrådt kulturminister, og så har det altså vist sig, at man endnu engang havde lavet en, en lille, øh, lidt uheldig ting i forbindelse med det her, ellers meget kulørte udbud af, af den radiostation, som vi sidder på for, for indeværende. Men ja. altså, nu er der i hvert fald sådan teoretisk mulighed for, at, at Radio 24 for og, så og da den sag på, der sagde, så var grunder. blevet landet, så gik Joy Mogensen ellers på ferie. Og der er hun fortsat... Okay. Ja, vi vil jo rigtig gerne, øh, jeg har siddet og, og snakket med, med pressefolk inden for Kulturministeriet, fordi jeg vil rigtig gerne have, at Johan Bolsen kunne have været kommet ind, så vi går og hører lidt om de mediepolitiske linjer, som, som, som hun går sådan og, og pusler med øh, i forhold til ikke mindst Danmarks Radios fremtid, fordi man kan jo sige, der er jo det her fordi der er egentlig er lavet med den borgerlige regering, og der er store dele af det, som slet ikke er udmundet nu. Blandt andet en, en anden, anden del af besparelsesrunden for Danmarks Radio. Og den snakker man jo lidt om, at den skal måske ændre os, og alt muligt andet. Det vil vi jo svært gerne, som nu det er et mediemagasin, vi to sidder og bestyrer det, vi vil jo rigtig gerne høre noget om, men det kunne vi altså ikke komme til, fordi hun var, på, hun var på ferie på Bornholm, og jeg har sådan set også forsøgt at høre, om vi kunne få hende ind, på næste mandag, men der har jeg så også fået at vide, at det kunne simpelthen ikke gå op med ministerens kalender. Så spørgsmålet er jo så, om vi når det, inden hun skal på barsel. Ja, yeah. det er jo det. Er jo det. Altså, man kan jo sige, at hun, hun kommer til at skulle være på barsel fra oktober. Midten af oktober, eller på i hvert fald tidspunkt i oktober. Det er det, som hun har meldt ud, jeg tror det var til, til sjællandske medier eller noget i den stil. Så det vil sige, at vi altså har en 5-6 udsendelser inden oktober, og så ved vi jo slet ikke om om vi egentlig fortsætter med at sende, sende det her program derefter. <hælder> jeg, så om, gør, om vi, vi når gør det ikke på FN-pornet, om vi kommer til at gøre det Det det er jo det gode spørgsmål. på andre kanaler. Det, det, det, det så vi, så vi, også, vi må jo se, om det. det lykkedes at få fat i den gode kulturminister. Så er der Men, også en anden minister, der har været ind over noget, noget medie her i løbet af sommeren, nemlig undervisningsminister Pelle øh, Roskransteil, der gik ind i den jo på mange måder meget bizarre sag om bloggeren Fie Laversen. Ja. Fy er jo en, sådan en, en, en kendt influencer, øh, der er aktiv på Instagram og diverse sociale medier, og også har været god for forskellige meget kulørte historier, som den her slags influencer nu meget tit er. Og hun, øh, hun forsøgte jo altså på, på meget tragisk vis at, at tage sit eget liv og skrive et brev, som hun til på, på Instagram om det, og hvor hun altså redegjorde for, for, hvad det var for, for nogle motiver, hun havde det. Og det fik altså øh, den nyvalg, valg, øh, eller nyudnævnte øh, børne- og... Øh, øh, unge minister, ja. ind til at øh, far i flint, og sige, at øh, jamen, øh, hun mener faktisk, at der måske skulle laves retningslinjer for, for den her slags ting, og man skulle måske underlægge blokker om medieansvarsloven, hvilket er noget ret nyt, så vidt jeg, øh, jeg er orienteret. Ja, og det fører så til en, en, en, en række kritiske indlæg fra, fra mere etablerede medier, der synes, at øh, en, en, en, en tilfældig bloggers øh, triste og tragiske livskrise ikke skulle føre til en så øh, grundlæggende øh, forandring. Det seneste, vi så hører, er, at Fie Laversen faktisk er, er tilbage nu. Hun meddeler på sin øh, hjemmeside, hun hun nu øh, folder sig ud i en version 2.0 og er klar til at vende tilbage som øh, netop øh, blogger. Så nu vil vi se, hvad der sker. Vi ville også gerne have haft øh, Pelle teil ind, øh, og for at tale lidt mere om, hvad, hvad hendes tanker var. Der men også Pernille Rosenkrantz-Teil øh, ferier. Ja. det har i det hele taget været kendetegnende for... For den her regering hen over og sommeren. Nu skal vi jo ikke kritisere nogen for, at de holder ferie, men det forekommer mig dog, at øh, regeringen trækker den temmelig lang tid med, med deres ferievirksomhed. Ja, det må man sige, men altså, det kan de jo også roligt gøre, fordi det ser ud til, at øh, den samlede opposition også er øh, på ferie, så der har jo ikke været nogen overhængende trusler forbundet med det. Du lytter til Radio 24.7. Per Michael Jensen er kendt som manden, der blandt andet stod bag TV2 News, også kendt som mangeårig global chef for Metro Express. Senest har han stået i spidsen for det danske mediehus Altinget, men forleden blev han, citat, afskedet som følge af strategisk uenighed om den videre udvikling i selskabet. Velkommen til dig, Per Michael. Tak. Øh, vi talte lidt tidligere udsendelsen, at du var blevet fyret på gråtpapir. papir. Er det er en, en rimelig sammenfatning af, hvad der er sket? Ja, det var noget gråt. <laughs> men du blev fyret? Men, men jeg blev fyret, ja. ja. Det gør jeg. Hvorfor? Det er, som der står i pressemeddelelsen, der er uenighed om, om øh, den fremtidige strategi for selskabet. Jeg var overrasket, da jeg hørte det. Altså, mit indtryk var, ja. at øh, ja. det gik strygende på alting at Du var en god og visionær, øh, driftig direktør. Overrasket var du selv? Jeg var overrasket, men jeg er jo ikke vildt overrasket, fordi jeg har jo også godt kunne mærke, at vi... At vi jeg vil ikke sige vilde to forskellige ting, fordi det ville vi ikke, men jeg ville måske nok noget lidt andet, end det, som ejeren Rasmus gerne ville. Så. Og lad os få, bare, jeg er med på, at der er begrænsninger for, hvad du kan udtale dig om i forbindelse, men du har dog øh, gjort en selvstændig pointe ud af, at du gad ikke det her med, at øh, jeres veje måtte skildes, fordi der var, altså, det, det der sædvanlige management-fluff, ja, uh, ja. ja. det her har du droppet. Øh, du, du vil gerne kalde en spade for en spade, så ja. gå nu lige så langt, som du kan. Hvad var problemet? Jamen, problemet er, hvis man har... Altså, er jo en, en, en fantastisk lille virksomhed. 20 år gammel, privat privatejet, startede af Rasmus Nielsen for 20 år siden vokset forholdsvis langsomt i begyndelsen, og så fik vi sat rigtig godt skub i den, vil jeg sige, inden for de sidste fem år. Øh, stadig privat ejede Rasmus, som ejer 100 af selskabet. Og hvis en ejer og en direktør ikke er helt enige om, hvilken, hvad man skal satse på i, i, i butikken, så tror jeg godt, man kan slide lidt på hinanden. Og derfor synes jeg sådan set også, at Rasmus' begrundelse er helt i orden og helt fair Altså, man kan da ikke have en direktør, som siger, nu skal vi skulle sætte på heste, gryse, kø og får, i stedet for alt det her havre og byg og, og hvad ved jeg. Det, er jo, det går jo ikke. Men hvad var det, du ville satse på, som han ikke ville satse på? Ja, det er jo, Jeg vil ikke sige, at vi ville sig på noget forskelligt, men måden at gøre det på og styrken, med vi ville gøre det, så vi nok forskelligt. Hast, Hastigheden, simpelthen. Hastigheden og intensitet. Du havde mere travl, end han har. Der er jo ikke nogen, der har travlt, og vi kunne godt have gjort det langsommere, end jeg måske gerne ville, men det er i virkeligheden også meget det emotionelle, der er mellem en ejer og en direktør, at der skal man skulle helst passe som, som hånd i handske, øh, for sådan at, at, at kunne få hverdagen til at fungere også. I, I den opdatering, du skrev en længere Facebook-post om, om din, din afgang fra Altinget her mm. i går, og der skriver du også, at du afleverer, eller de, de, de, en af de kommende dage vil præsentere et af de bedste regnskaber, som Altinget nogensinde har, øh, har fremlagt. Kan du prøve at redegøre lidt for at det for det Altinget, som, øh, som du efterlader? Hvordan har mediehuset det for indværende? Jamen, øh, vi har det rigtig godt, eller Altinget har det rigtig godt om anden morgen. Øh, der er rigtig god fremgang på alle kanaler øh, og på alle de produkter, vi tilbyder vores, øh, vores kunder. Jeg synes, vi har fået en, en meget stærkere placering på mediemarkedet, primært på grund af de øh, mennesker, vi har fået ansat, som, som, øh, som jeg synes er super dygtige. Øh, Jakob Nielsen som chefredaktør er en af dem, masser af gode journalister på de to, de to redaktioner. Og jeg synes, vi har, fået, vi har udnyttet det, at der er hul i markedet til en virksomhed som Altinger, som ikke øh, tager aktiv politisk stilling i forskellige sager, ligesom er gør for eksempel men som tilstræber sådan en næsten gammeldags øh, objektiv, eller tilstræbt objektiv tilgang til, til dansk og europæisk politik. Og det hul i markedet, synes jeg, vi har vi har formået at udnytte rigtig, rigtig godt. Du, du mener ikke, at morgenavisen længere er tilstræbt, øh, tilstræbt objektiv? Det tror jeg da, hvis vi havde Tom Jensen og øh, hvad de ellers hedder rundt omkring fra Christian, øh, Christian Malsen. Christian Jensen. Ja, til, Christian der er Jensen Jens, jeg i det der. Ja, der er rigtigt, ja, det er, jeg, det, er, det er en evinemis, som lytter ja. i det her program, vi ved. Men stadigvæk, hvis de sad, er jeg ret sikker på, at de ville være uenige i den vurdering. I må lave en strategi om altid at have en Jensen i stykket. <laughs> det tror jeg. Dansk men men altså, altså, så det, det, så det ved det, jeg godt, de siger. Jeg har jo selv været en del af det. Altså, jeg har været på politikken og Posten tidligere. Og øh, for det første findes der jo ledende artikler, altså hvor, hvor berneskere, Jyllandsposten og politikken udtrykker, hvad de mener om det der helt, og hvad folk bør stemme. Og, og det er jo fair nok. Det er jo en, en, en debatartikel. Og det er ikke sådan, at jeg vil sige, at for eksempel morgenviserne er aktive spillere i politik. Det er bare sådan, at hvis jeg gennem en velkamp, læser politikken, Berndenske, Jyllandsbossen, også deres nyhedsdækning, så kan jeg bare se, at der er forskelle i prioriteringerne. Der er nogen, der vælger nogle områder frem for andre. Der er andre, der satser meget på, hvad, hvad kommer en et, et regeringsskift til at betyde for erhvervslivet? Og der er andre, der viser for, hvem det ingenting betyder. Og det kan man godt sige, at det sådan set er tilstræbt objektivt. Men det er tilstræbt objektivt inden for de emner, som de finder relevant. Og det betyder, at der er en hel masse emner, som udlades og som nordligt beskrives, ikke altid beskrives, efter min mening, øh, sønderlig kompetent. Men hvis du nu fremhæver du selv, Jakob Nielsen, øh, chefredaktøren på, øh, på, på Altinget, som mm. jo også er et øh, fremtrædende øh, medlem af kommentariatet. Altså, altså jeg har set jo, Jakob optræde i i Bedserviserne på TV2, han skriver øh, analyser på Altinget, hvor han jo også giver sit bud på, hvordan snittet skal lægges, når man skal forstå dansk politik. Hvad er det, han... Gør eller ikke gør, som de andre gør eller ikke gør? Altså det, for det første, det han gør, synes jeg, er altid at tænke begge sider af en sag ind i, ind i, ind i sine klummer eller sine kommentarer. For det andet bliver, han, bliver hans og andres klummer på altinget brandet meget, meget tydeligt. Det er en, en personlig holdning. Det er ikke altinget, der mener noget. Du måske ind hvor det jo Berndske og politikken mener... Så det er lederne i de store viser, du synes er forkert? Det er ikke nej, så meget, at nej, der er kommentarer nej, og analyser nej, osv.? Nej, jeg synes også, at der er afsmætning fra det udgangspunkt, som, som mediet nu måtte have politisk. Mm -hmm. Altså Berndske som borgerlig, liberal, politikken, altså som, jo, som jo på et tidspunkt begyndte at opfinde nye slagsange for centrum-venstre, øh, delen som skulle søndes ved, ved redaktionen, samlinger den slags, ikke? Altså, det er jo ret tydeligt markeret, at politikken er centrum venstre, borgerlig, liberal, berenske Jyllandsposten, eller andet sted også borgerlig, liberal, børsen. Måske lige nu lidt, lidt uklart, men, men jo i hvert fald på erhvervslivets side. Og når de selv udtrykker, at det er vores holdning, så er det jo klart, at vi som forbrugere, som læsere tænker, okay, kan jeg se en afsmætning i det over i den uafhængige reportage, som alle jo vedkender sig er grundlaget for for medier men som jeg synes i stigende grad øh, over de sidste i virkeligheden mange år, 10-15 år, er øh, skrevet. Politikken i dag er en markant anderledes øh, stillingtagende øh, avis, også på nyhedssider, end den var, da jeg var der for 9 milliarder år siden. Det er det bare. Blandt andet på, på klimaområdet, hvor de jo selvfølgelig har, har, har erklæret, at det var ja. en, en, et selvstændigt mål for... Ja. I gamle dage under Pundik, for eksempel. Det her var jo også noget, som, som tørrer i høj grad. Jeg siger det er forkert, jeg siger bare, at det er sådan. Men det var tør jo også med til at introducere altså, mediet som et system, nogen har kaldt det partiet politikken for eksempel, eller systemet familien hvor man ligesom melder sig ind i en trosretning og siger, at det, det er det her, der, der betyder noget. Og, og, det, og, det, og sådan var det ikke tidligere. Og det er muligvis meget rigtigt. Jeg tror, at Tøre så rigtigt med politikken for eksempel, at det var den rigtige vej at gå for ham. Det jeg siger er bare, at det har efterladt et hul til en virksomhed som altinger, som kan gribe tingene an på en anden og efter min mening, øh, dybere og mere savlig og mere øh, fagligt troværdig måde end de traditionelle massemedier. Men, men er, det ikke, altså, er det ikke sådan en glorificering af en aldrig eksisterende fortid? Jeg tænker på langt op i, hvad, hvad til 60'erne og 70'erne, efter når du ligger snillet, der havde du vel en, en, sådan en efterglans af firbladssystemet, som, som, som jo også var dybt politiserende. Så havde vi den her korte, korte lille bitte periode med det, vi kan kalde de sådan lidt tilstræbte omnibusaviser, hvor man så gik ja. ind og sagde, at, at holdningerne var kun på lederplads. Ja. Og, og nu er man måske så gået tilbage til, at, at nogle af aviserne er blevet lidt mere holdningspræget, end hvad de så var i den her periode ja. i 80'erne og 90'erne, det er fuldstændig rigtigt. Og det, der var dengang, efter fire eller, eller partipressystemet, som det i virkeligheden var de fire dagblade i alle større byer, ikke? Mm. der kom der jo den her inspiration fra særlig USA, fra Washington Post og fra New York Times, også om på Watergate og de andre store sager, der kom, om at søge en partipolitisk fuldstændig uafhængig linje, hvor reportage hvor er meget tydeligt bladskilt fra, fra, øh, fra debat og så videre. Og igen, jeg siger ikke, det er forkert. Og det kan godt være, at jeg, jeg Altså politikken, da jeg var der for 30 år siden, det var fanden gal med, sorry, en dårlig avis. I forhold til den politik, man ser. Ja, det var det bare. Altså aviser og masser af medier er blevet langt, langt bedre over det sidste stykke, stykke tid. Men det efterlader stadig et hul til et niche-medie som alting, som dækker mere grundigt, mere præcist, mere øh, konsekvens de områder, som nu er nødvendige eller vigtige for vores læsere. Men du siger det jo selv, Per Michael, altinget er et nichemedie. Altinget er jo ikke et medie, som med al respekt, de snakker om over i Grensted i noget større omfang. Altså, det er et, et medie for nogle særligt indviede, særligt interesserede ja. mennesker i Aarhus og i København, and that's it. Uh... Så vi er i Grensted. <laughs> Jamen, jeg har ikke noget på at jeg er stad. Jeg har bare altid at nævne grænsede, jeg, jeg, siger... jeg kender alle tre abonnenter af anden der i <laughs> men, men du forstår hvad jeg mener, ikke? Ja, ja, bestemt. Men vi er jo en anden type medie. Vi er jo ikke et masser medier i traditionelt forstand. Vi er den nysmædier. Og øhm... og så, og så i, det, i det lys er det vel også nemt, måske nogen vil sige for nemt at slå på de store brede medier og sige, i gør det forkert, og, og så slår sig op som et netop et medie, der henvender sig til nogle særligt privilegeret særligt indvidede. Jeg slår ikke på dem. Jeg har lige sagt at Jeg tror det er det rigtige for politikken at gøre. Jeg tror også det er det rigtige for børnenske at gøre og definere sig selv som et klart, borgerligt, liberalt øh, medievirksomhed, det efterlader stadig bare markedsmæssigt et hul til en virksomhed som Altinger, som gør det på en anden måde. Men jeg kunne bare godt tænke mig, når man nu er det der niche-medie, øh, og henvender sig til det der relativt begrænsede publikum, hvordan i himmelsenår kan man så tjene penge på det? Jamen, det er jo fordi øh, forretningsmodellen bag Altinger. Hvis du går på altinger.dk, så ser du vores gratis-forside. Den er efterhånden blevet temmelig omfangsrig, okay. og vi tilbyder meget, og det har givet os øde. Uh, udbredelse og øget genkendelighed og, og branding, og hvad ved jeg, i de store uh, bevægelser. I, på, I rigtig mange måneder, der er vi faktisk uh, det de tiende største internetmedie i Danmark blandt danske medier. Og det er jo interessant for en virksomhed, som egentlig baserer sig på det, man kalder high pay subscription, uh, altså høj betaling for at få adgang til noget meget nissebredt materiale. Uh, det er jo forretningsmodellen bag, bag uh, Alting. og Der har vi brugt en gratis forside til at øge kendskabet, og forhåbentlig øge tilliden til alting, og det har så ført til, at vi har kunnet sælge flere abonnementer inden for de cirka 23 nischer, som vi beskæftiger os med lige nu. Så det, det er forretningsmodellen bag det? Det, det er også en ret, en ret fascinerende forretningsmodel, kan man roligt sige, at de netop har det her med, i gamle dage, der, der havde man jo så i, i altså på printmedierne, havde man annoncerne, som det der dybest set, og naturligvis også de betalte abonnementer, det er jo ikke det, mm. men, men som var det, der, der ligesom var indtjeningsgrundlaget for det. På Altinger har man jo så gjort det til redaktionelt, men, men meget dyrt mm. øh, indhold, som ligesom er motoren for det, der så kan komme ud til den brede offentlighed. Altså, er, er det noget, som de traditionelle medier kan lære af på en eller anden måde, eller ikke de traditionelle, men altså så jeg tænker jeg på de store dagblade, som jo for indeværende kæmper utrolig meget med at få folk øh, til at betale for deres, særligt deres digitale indhold, som jo ligesom skal være det, der er fremtiden på et eller andet tidspunkt, når printmedierne enten dør eller bliver økonomisk fuldstændig insignifikante, som man jo kan se vil ske inden for ikke alt for lang tid. Altså det er jo ved at ske. Altså, de fleste af de store øh, dagbladshuse er jo rigtig, rigtig godt på vej igennem den transition fra et printmedie til et digitalt medie. Øh, det går godt på Berlenske, det går godt på BT. Ekstrabladet øh, går godt, politikken har gode regnskaber, øh, Bernske har gode regnskaber, Jyllandsposten har gode regnskaber, så, så det er sådan set begyndt at vende, og man er på vej ud af det hul, som sivningen på print efterlod. Og der tror jeg sådan set, at man kan holde sig i et langt stykke tid. Øh, niche er svære, fordi det kræver en dedikation, som pt. måske er lidt ukendt for de gamle øh, store dagblade. Jo politikken har jo watchmedierne, som minder meget om alting i deres forretningsmodel, som gør det skide godt herinde for deres... Øh, jeg kan huske, de har, 10 nischer eller sådan noget, som de, som de beskriver. Og det gør det rigtig dygtigt, og det er en god indsændingskilde for dem. Så jeg tror ikke, svaret er enten eller svaret er både over, og, og nogle, af eller nogle af de gamle omnibus, altså brede medier, kunne klart begynde at fordele at kigge på, hvilke nischer, der vil passe godt hos dem. Så det, du siger, er så mange år i jagttager og operatører i den danske medieverden, at man skal sætte sig bredt og smalt. Og fremfor alt skal man jo ikke satse ensporet, sådan som medierne har gjort historisk de sidste 100 år i Danmark. At politikken, det var politikken, du købte en avis, og, og det var så det. Men jeg tror på, at, at man med stor opmærksomhed og, og, og grundighed, når man vælger, skal finde nogle områder, som ikke er traditionelle øh, nyhedsmedier eller, eller dagbladsmedier, som, som vi kender dem, og så, og så prøve at gå den vej. Pemika, nu har du sådan i, i løbet af din jo øh, efterhånden lange karriere øh, været kendt meget som ham, der gik ind og disruptede nogle ting med et forfærdeligt udtryk. Altså, du gjorde det på, på medtrykspræs, gjorde det også sådan på, på, globalt. Æh, du gjorde det på, på TV2. Alle sagde, at der var ikke plads til en 24 timers nyhedskanal. Mm. Det var der alligevel sågar mm. med, med, med helikopter, og du har også været ind og sætte dit brev på, øhm, på nu på altinget. Hvad er det næste sådan store disruption-projekt for dig, hvis der er et Ja, der får vi mange. Øhm, og øhm, og det, det, det kan jeg egentlig ikke rigtig svare på, fordi der findes stadig noget meget fascinerende over massemedier, altså medier, som når en over 10% eller 20% af landets befolkning, det vil sige tv eller de store internetmedier. Men der ligger også virkelig meget kvalitet i nichemedierne. Og øh, i dag er der sket det, blandt andet via øh, Althing's succes og watchmedierne, at der er kommet flere og flere private. Øh, mennesker, som er gode til at, at, at bygge niche-medier. Altså masser af mennesker, som har lavet sig inspirere af den forretningsmodel, der ligger bag, bag altinger. Og det kunne være sjovt måske på et tidspunkt at begynde at organisere dem i nogle klønger, hvor man siger, at det her giver egentlig mening, hvis du får din viden om forskning eller om uddannelse, samtidig med, at du får din nyheder om cykelsport eller hvad der nu ellers måtte interessere dig for den her leverandør. Altså rejsen mod det personaliserede øh, medie, som plukker godt indhold fra forskellige medier, og sammensætter det på en ny måde, så du får et produkt, som passer lige præcis til Henrik, eller til Mikkel, eller til Jensen. Mm. Det, det, der, der, der kunne ligge noget sjovt. Nu, nu det er det en nysgave. du gik ind og sagde det her med, at de store masse, altså, sådan, massemedier, de traditionelle politikken, så osv., også med fordel kunne satse på nischer. Hvad vil det være for nogle nischer, som for eksempel, hvis du nu skulle give et venligt råd til enten uh, Tom eller Christian Jensen på, på en af de to aviser, hvad skulle det så være? Altså, først skulle de jo betale en, en, en, en meget stor regning, før jeg ville sige det. <laughs> så, er, det er det du skal lave noget Skal du ja. ud være konsulent og det er store, det, store det fakturer? Ja, ja, nej, det ved, det ved jeg ingenting om heller ikke. Men, men, men først og fremmest, så, så vil jeg jo lave noget sjovt. Hmm. Først og fremmest skal jeg beslutte mig for, om jeg vil lave noget i Danmark, eller jeg vil prøve at lave noget i udlandet igen. Begge dele kan være interessant. Men, men derudover, så er jeg jo heldigvis i en situation, hvor jeg også kan gå meget efter, om det er noget, der, der tænder mig, og noget, der, altså, hvor jeg tænker, det her det kunne forældre mig være sjovt. Politikken, <t crisp>, synes jeg egentlig, er, er ret dygtig til at, at, at, at, at, at, at, at, i hvert fald redaktionelt, fremhæve lige nu deres interesse for klima. Øh, og, at, æh, altså, det, hvis jeg var politikken, så vil jeg tænke virkelig meget over, hvordan gør jeg, hvordan gør jeg min medievirksomhed, hvordan vender jeg den fra i dag udelukkende at være afsender af et journalistisk indhold, klimaproblematikken for eksempel, til at være meget mere aktivt rundt om alle de aktiviteter, der kan tænkes omkring klima. Kunne det være uddannelse, eller kurser, eller højskoleophold, hvor man lærer, at man skal sortere sine sok i fire forskellige genstande, før man kan tage nogle nye på, og alt det der. Det på for mig lyder det jo som, som aktivisme, det lærte vi jo ikke meget om på skolen da jeg gik der. Nej, men det er jo den retning, medierne har bevæget sig i, ikke? Altså, ægte, ikke ægte aktivisme, men meget mere aktivistisk. Og, og, og for lige at binde en sløjfe til, du startede med at sige, så er det så det, der omvendt har givet plads til medier, som for eksempel ja. alle tingene. Ja, men, men det er jo godt. Altså, vi, vi elsker pluralisme, går jo fra alle sammen, så, så, så, det, så det er jo super godt og det. Og, det, og, det, og det, jeg, jeg siger netop ikke noget dårligt om den måde, som de traditionelle medier har forvaltet deres opdrag på, eller deres forretning på. Det har måske taget lidt lang tid med nogle af dem, men nu er de ved at være igennem mange af dem. Øh, og derfor kunne øh, momentet jo være, hvor man siger, hvilke områder, hvis vi skal satse på noget, ud over at være afsender publicister. til at være deltagere, øh, mennesker eller virksomheder, hvordan gør vi så det? Skal vi gøre det, og hvordan gør vi det? I bliver i Tusind tak fordi du kom, Pia Michael Jesper. Okay. Tidligere altinget, øh, Og du må vi se hvad fremtiden. I det er bare nu. Jensen. <laughs> det, uh, det, bliver, det bliver snart et meme det her med dine navn. Men uh, i hvert fald tusind tak fordi du kom, Pia Jensen. Du lytter til Radio 247. Om få uger afgør Berlingske, hvorvidt koncernen vil lægge billet ind på at få lov til at drive den DAP-kanal, som politikerne i foråret, sådan i hu ville dyr, besluttede sig for at bevilge 280 millioner kroner til over fire år. Beslutningen bliver mange set som et plaster på såret, nu da den fjerde radiokanal skulle gå til et medie i mindst 110 km væk fra København. Hvidt. Ærlingske søger, det er som nævnt tidligere i udsendelsen ikke formelt besluttet endnu, men det trækker, kan man vist roligt sige, kraftigt i den retning. Og nu sidder konkurrenterne og er virkelig sure. Ikke sandt, Michael Klykkers, du er advokat for JP Politikkens Hus. Jo, det er korrekt. Jeg tror ikke, jeg kan, kan bruge ordet sur, men, men ja, der er der lidt, lidt røre i vandene i, i forhold til det her udbud. Hvad er problemet? Problemet starter jo sådan set med, med historien, så, så der er den kommercielle tilgang, som er på Politikens tilgang. Og den handler jo om, at, at J.P. politikken strengt taget gerne ser staten og medierne adskilt. Og, øhm, og så er der selvfølgelig den juridiske øh, øvelse, som, som er den, jeg øh, har, har øh, givet bidrag til. Og, øhm, og den juridiske øvelse består jo også i den samme historie, nemlig at at man, man kan godt se den her udbudsbekendtgørelse, som, som nu løber af staben, som noget, der er skræddersyet til, at, at Radio 247 kan fortsætte, uden egentlig at blive mødt af konkurrence fra andre aktører. Og det vender vi tilbage til lige om ganske kort tid. Jeg skal lige for en ordens skyld øh, præsentere dig ordentligt, fordi du hedder Michael Klykker, men så er du også advokat. Du er partner i det advokatfirma, der hedder DLA. Piper, eller Piper? Piper, Piper, Piper. Er ja. Æ, og er dermed advokat for øh, konkurrenten til dem, der i hvert fald sandsynligvis lægger billet ind på øh, DAP-kanalen, nemlig øh, J.P. Politicians, og dermed konkurrent til altså, øh, Berlinske og Peoples, så har vi fået dig introduceret ordentligt. Du siger, det her er nærmest afgjort på forhånd. Hvor ved du det fra? Ja, det siger jeg jo ikke, men, men jeg siger, at der er en risiko for, at det er sådan. Så det er ikke noget, jeg ved selvfølgelig. Det, jeg har kigget på, det er at sige, hvordan er omstændigheden omkring den her udbudsbekendtgørelse? Hvad er historien? Og, og historien er jo, at den, den peger i retning af det, man kan kalde singulær lovgivning. Det er det jo ikke, for det er jo ikke en lov. Men det er i hvert fald en proces, der er målrettet til, at man egentlig ønsker komme en bestemt aktørs ønske. Nu har jeg siddet og læst ja, det høringssvar, som I sendte i forbindelse med det her DAP-udbud. Øhm, og der må jeg jo indrømme, at de argumenter, som, som I fremdrager for, at det skulle være tilfældet, altså at, at det ligesom skulle være øremærket til Radio 24-7, de nuværende ejere, altså det er jo meget baseret på medieomtale. I går jo ikke noget og kigger på selve sådan, udbudsvilkårene og siger, der er noget her, der tyder på, at det, det er særligt skræddersyet til Radio 24-7. Det er jo også noget med, at I har læst noget i medierne. Men det, der står i medierne, det er vel ikke noget, der forhindrer jer, Politiken eller nogen som helst andre, i at søge, er det det? Nej, der er ikke nogen andre, der har forhindret i at søge, og, og det er også rigtigt nok, at vi har ikke været inde og, og dykke ned i detaljerne i udbrugsbekendtgørelsen. Um, og det kan man så vælge at gøre, hvis, hvis nu udfaldet bliver sådan, at det, vi postulerer, kunne blive udfaldet, det rent faktisk sker. Altså, så, så er det muligt at sige, at nu går vi så ned og kigger mere minuteriøst på selve udbudsbekendtgørelsen og måden, den blev tildelt på, og analyseres frem til, om det rent faktisk var det, der skete, det, som vi pegede på, der var en stor risiko for men, men det kunne jo også være, fordi at øh, det er en selvopfyldende profeti, hvis øh, Berlingske og, og Peoples, de der søger, I afstår fra at søge, jamen så bliver det jo Berlingske og, og Peoples, der får det, og så får I jo ret i forhold til, at det var skræddersyd. Altså du kan godt se, det er sådan lidt en bagværende måde at argumentere på, hvorfor ikke fra starten, som Mikkel spørger om, gå ind og kigge i udbudsmaterialet og se, er der noget der, der reelt favoriserer en part frem for en anden? Det, det har også været en mulighed. Nu, nu valgte vi den her tilgang i forhold til høringsprocessen, og, og det kan jo sagtens være, at I får ret, og, og vi tager til skamme. At der kan jo være, at der er fem, der ansøger om den her kanal, som alle som opfylder kriterierne, og vi så rent faktisk får en god, solid proces, hvor der bliver en vinder, som ikke behøver at være 24-7. Af det tilfældet, så må vi jo sige, at, at, at de risici, vi har peget på, det viser sig ikke at være sandt. Men, men som jeg forstår uh, JP-politikens uge, så har man besluttet derovre fra ikke at lægge billet ind på den her DAB-kanal. Er det ikke rigtigt? Ja, jeg ved det faktisk ikke. Jeg forstår Ej. det på samme måde som dig, men, uh, men der er vel lidt røsler over det, fordi uh, JP-politikken har jo også sagt, at de ikke afviser, at uh, man vil kaste sig ind i det. Hvis det er sådan, at det er præmissen for at være til stede i danske mediemarked, så er man jo nødt til at overveje det også i jp politik men hvis man ser udefra på det, så... så jeg, jeg har siddet og grænsket de her udbudsvilkår. De ligner, de er lidt løsere end dem, der egentlig blev, blev lavet i forbindelse med Radio 24 eller FM4, den kanal, vi sender på nu. Det blev udbudt tilbage i 2010, hvis jeg husker rigtigt. Mm. Så det ligner altså til forveksling. Og man kan vel sige, hvis, hvis det, der var sket rent hypotetisk, det var, at det bare var de samme udbudsvilkår, som 24 skulle byde på, så ville det vel ville også være, at 24 havde vundet, fordi man har dybest set otte års forspring, og har egentlig ret stor erfaring med at lave lige præcis den type radio, der lever op til de her udbudsvilkår. Så der er vel ikke noget odiøst i, hvis Radio 24 går, og, øh, går ind og vinder øh, det her nye udbud også. Er det det? Det kan det sagtens være, men det behøver da ikke at være. Altså, så du har helt ret i, at øh, udbudsbekendgørelsen er ikke anderledes end så mange andre af de her udbudsbekendgørelser omkring radiokanaler. Så udfaldet kan sagtens være, at det, det som vi er til talsmand for, det ikke er, er virkeligheden, når vi, når vi kommer på den anden side, kan du sige, ikke? Men hvad er der egentlig, spørger jeg som jurist, hvad er der egentlig i vejen for, at politikerne siger, at vi synes egentlig, at en radio, som den øh, 24-7 laver for øjeblikket, kunne vi godt tænke os at få som DAP-kanal, og øh, at binde nogle øh, penge i halen på det. Og derfor opstiller vi nogle præmisser, som svarer meget til det, 24-7 laver i øjeblikket, efter det øvrigt der op til hvem som helst at søge hmm. det udbud. Altså, hvad, hvad er der juridisk i vejen med det? Ja, med, med den sidste detalje på, så er der ingen problemer, kan du sige. Det, som, som vi peger på, er, at der er en vis risiko for, at der kun er en ansøger. Og hvis der kun er en ansøger, eller hvis det er givet på forhånd, at det er 24-7, der skal vinde, så selv hvis vi siger, at der er fem ansøgere og vi har fem ansøgere, som i virkeligheden er ens i den profil, de sender frem, hvem er det så, man trækker op af hatten, og der skal, der skal meldes en vinder? Er det så 24-7? Er det så et udtryk for, at man på forhånd har besluttet sig for på Christiansborg at sige, Jamen, det er den kanal, vi gerne vil have, kører videre? Og derfor så skal vi sørge for, at det også er den kanal, der kommer op at have den. Men der vil ikke noget dyst, hvis der kun er en, der byder på frekvensen, det var jo også det, der var tilfældet tilbage, da 24-7 og eller berækker og people i sin tid bød på. Det der så senere bliver 24-7. så det kan man vel ikke selv. Altså alene udlede noget af, kan man det? Ikke alene, nej. Det er rigtigt, der skal selvfølgelig mere til. Men er det ikke også en, en lidt mærkelig form for cirkulær argumentation, at på den ene side siger, at det er et problem, at der kun er en ansøger, på den anden side giver du mig ret i, at Job politikens hus som fremfører den kritik, sandsynligvis ikke vil byde. Altså, JP-Politikken er jo en aktør i mediemarkedet, så der er jo mange andre, der kan byde også. Og igen, jeg ved ikke, om JP-Politikken byder. Jeg ved godt, at Stig Øreskov for JP-Politikken har sagt, at han ikke umiddelbart ser sig som en byder, men han har allerede ikke afvist det. Det er dog en kraftig tilkendegivelse af, at det er den vej, det bærer. Michael Kløkker, lad os nu sige, at det går, som du forudser i høringsvaret der, hvor I blandt andet kalder det en skønhedskonkurrence, det her vi se, ser, I brug udtrykket skønhedskonkurrence, et specielt juridisk begreb. Ja, ej, faktisk, skønneskonkurrence det er det, der står i udbuddet, det er en skønhedskonkurrence, og det betyder, at man bliver målt på nogle subjektive kriterier, ikke? Altså, hvem er i virkeligheden den lækreste? Okay. Og, øh, og det, jeg siger i mit høringssvar, det er, at, øh, at der er mulighed eller risiko for, at der er et skøn under regel, som vi simpelthen siger, at hvor vi egentlig skulle konkurrere om, hvem der er smukkest, så ender der med at være en regel besluttet på forhånd om, at det skal være 24-7. Der er per definition de smukkeste. smukkeste, Godt. Ja. Lad os nu så sige, at det går, som du øh, forudskigger der, at 24 eller altså People bliver øh, udnævnt af, nævnet til at være de smukkeste. Ja. Hvad gør I så juridisk? Ja, så må vi jo se på, hos Hjolpe Hus, om, øh, om vi ønsker at øh, dyrke den sag yderligere. Så, øh, så hvis, hvis det er sådan, at vores opfattelse, når, når, når udbuddet er kørt af stablen, og der er en vinder. Hvis vi føler, at der er, der er urimelige lodder i skålen, så er der en mulighed for at reagere på det. Og, og det vil sige, at det vil være en, en domstolsprøvelse. Og, og hvor, man, hvor man så savsøger hvem? Ja, øh, det var da egentlig et godt spørgsmål. Altså, som udgangspunkt savsøger vi jo så øh, staten for at øh, have tildelt et, øh, en radiokanal. Til, til, øh, til, altså for, for at have lavet en, en, en konkurrence for nu at blive i termen for... som er skæv? Ja, for enten, ja, simpelthen for at sige, at der har været skøn under regel, kan du sige så, ikke? Altså, der er simpelthen taget en beslutning på forhånd om, at uh, vi troede, at vi konkurrerede, men det gjorde vi ikke. Men, men, men, men det er den, der undrer mig lidt, ikke? Fordi nu sad jeg også og kiggede på, det, på, på, jeres, på jeres høringssvar der. Altså, altså, i forhold til, at der skulle være tale om det, I kalder skøn under regel, altså at det dybest set er sådan lavet en de facto forud- og udpegning af, hvem det er, der skal have tildeles den her, frekvens. Så, så vil det jo på en eller anden måde implicere, at hvad det hedder, radio-tv-nævnet, som er dem, der skal tage stilling til det her. Det er jo ikke politikeren der tager stilling til det. Det er radio-tv-nævnet, som altså udgøres af nogle meget sådan, højt rangerende professorer i jura og professorer i medievidenskab, som er fuldstændig uafhængige. At de på en eller anden måde skulle være blevet påvirket til at tage en forudgiven beslutning. Er, er det det, som, som man skal læse ind i jeres Nej, jeg tror ikke, vi har nogen, noget udrettet med radio-tv-nævnet. Men, øh, men det, det skal tages udtryk for, det er, at det er en sammenhæng mellem udbudsbekendtgørelsen og processen frem til at man kan sige, at det, er det hele forløbet, der, der peger i retning af, at der på forhånd er truffet en beslutning om, at det er bedst, at 24-7 øh, fortsætter som radiokanal. Men hvem, hvem, hvem vil så i givet fald, hvis vi nu siger, at det er radio tv der beslutter det, hvem er det så, der har truffet den beslutning? Det er jo et godt spørgsmål. Undskyld, det er jo radio tv der træffer hmm. beslutningen. Det er der ingen tvivl om. Hvordan vi skulle sammensætte en retssag, hvis det er ligesom er den vej, du, du, du taler om så vil det jo gå på at sige, at, at vi starter med, med de politiske drøftelser. Den øvelse, der har været om, at man skulle fastsætte den her nye særlige bekendtgørelse for, for den her DAP-kanal og så øh, spille den videre over i, i forbindelse med, med udbudsbekendtgørelsen og processen omkring øh, udpegning. Men tror du ikke, at et, et nævn, hvor formanden er professor Dr. Jur, hun hedder Caroline Hardy Jørgensen, hvor næstformanden også er kant Jur, anne Christine Akseson, i øvrigt tidligere det i Justitsministeriet, tror du ikke, så prominente folk ville have sagt, den halv, den er helt skæv den her, hvis den er så skæv, som I hævder, at den skulle være? Det tænker, vi må spørge dem om. Altså, Jeg er enig i, at det er alle som er dygtige jurister, så altså, selvfølgelig har de også tænkt de her tanker, som vi, som vi gør også. Vi har jo også givet et høringssvar, og jeg er sikker på, at der er også nogle, der har tænkt over de ting, vi har sendt ind. Men processen kører videre, og forløbet er der kun en, der sandsynligvis byder, nemlig Berlingske People Group, så vi ser, om der, om der kommer andre til. Du skal i hvert fald have tak fordi du kiggede forbi. Mikael Klykker, advokat og partner i DLA Piper, og i den her sammenhæng er du herinde, fordi du repræsenterer J.P. Politikens Hus i den her sag. Tak skal du have. Du lytter til Radio 24 7. Her i studiet har vi nu fået besøg af Ekstrabladets redaktør, Karin Bro, for der er nemlig en kur på tråden mellem Ekstrabladet og det danske succesband Volbeat. Og lad os lige starte med et uddrag fra et par af Ekstrabladets seneste anmeldelser af en volbeat og De var helt tilbage fra 2017. Ja, her har vi en fra netop 2017, hvor det fremgår, at frontmanden i Volbeat har, og nu citerer jeg, en stemme som en jotlende Havenisse. Et andet sted så fremgår det, at trommeslager Jon Larsen lignede en mand, der sad og funderede over, om han måske skulle bestille ketchup til sin bag bagefter. Og Karim nu uh, ligger vores grænser jo forskelligt, men, men, men kan man et eller andet sted ikke godt forstå, at et band, der i den her grad bliver svinet til i ekstrabladets balder, ikke føler for at forære det samme medie, gratis billetter og gratis albums? Nej, det forstår jeg faktisk ikke. Altså, det her er en øh, principiel sag, som handler om, at øh, hvis man synes, at øh, anmeldervirksomhed skal være fri og uafhængig, så, øh, så skal man jo stå op for det og markere det, hvis der er nogen andre, der trækker en anden retning, og det er jo det, der sker her. Men, men, men der er bare en ting, jeg ikke helt forstår. Hvem er det egentlig, der forhindrer ekstrabladet i at anmelde op og ned og stolper det voldbit laver? Altså, I kan jo bare købe pladen og købe en billet til koncerten? Lige præcis. Vi kan købe pladen, og vi kan gå til koncerten, og vi kan anmelde... Men vi har valgt at lade være med at gøre det netop som en markering af, at uh, ligesom at uh, pressen skal være fri og uafhængig, så skal anmeldervirksomheden jo også være fri og uafhængig. Og hvis der er nogen, der trækker i en retning af, at uh, anmelder, som anmelder pænt og godt og roser uh, dem, de anmelder, de får bedre forhold end dem, der forholder sig kritisk, så bliver der jo trukket en anden retning. Men, men oprigt, jeg forstår det ikke helt, fordi det med de bedre forhold, er det alene, at der er nogen, der betaler øh, pladen eller koncertbilletten? Nej, det handler om, altså i forhold til koncerterne, så handler det om det, der hedder akkreditering. Og så øh, får man en placering, hvor man har gode arbejdsforhold, hvor man kan sende hurtigt hjem. Det handler jo meget om hurtighed også for os. Øh, og, øh, og i forhold til øh, at skulle anmelde en plade, så handler det om, at man, øh, hvis ikke man får den samtidig som de andre, øh, så er der jo noget med nyhedsværdi, man taber, og så er der noget med, at øh, at man ikke har så god tid til at forberede sig osv. Men i virkeligheden er det stadigvæk en principiel sag, for det handler jo om, at hvis der er et, øh, et stort øh, orkester, som synes, at øh, vi har fået en dårlig anmeldelse, og dem, der anmelder os dårligt, de skal have nogle ringere forhold, så trækker de i en retning, jeg synes er helt forkert, fordi anmeldervirksomhed skal være fuldstændig uafhængig. Det, det er jo ikke en fanklub. Men, men altså... det er jo ekstrabladets læser, der bliver taberne, fordi de vil muligvis gerne læse en anmeldelse af, af volbi som er et stort band, det kommer de ikke til, fordi det har I nu lavet være med at gøre. Altså, hvordan ja, men man jeg tror bare, at, at jeg, det er et eller andet sted, så synes jeg, i sidste ende så, øh, så er det vennerne, fordi vi skal jo da stå op for det, vi mener. Altså, hvis vi var sådan nogle vindbøjler, som ikke stod op for det, vi mente, så tror jeg også, at læserne ville synes, vi var nogle mærkelige nogen. Og vi synes, at man skal have ret til øh, at have en øh, fri anmeldervirksomhed. Det er sådan et samfund, vi har. Vi har en fri presse. Vi har, øh, du kan også lave kritisk journalistik. Øh, og vi kan lave kritisk anmeldervirksomhed. Øh, altså hvis vi alle sammen bare sagde, at nu, nu bliver vi nødt til, vi skal skrive. vi kun skrive pænt, for ellers så kan vi ikke komme til at sidde ordentligt til den koncert. Det er der jo ingen, der kan være tænkt med. Det er jo ikke sådan, det skal være. Men altså, der, der er vel ikke, altså man kan vel sagtens skrive kritisk om det, uanset uh, hvordan det ellers forholder sig. Altså en af dem, som faktisk har valgt, og altså, der er jo ni danske medier, der har valgt ikke at anmelde Volbis nye album i solidaritet med der så altså, det heavy metal side Devolution. Men dem, der så ligesom har brudt den her ud og som faktisk tidligere har været omfattende det, er BT. Vi vil meget gerne have haft BT's Michael Dyrby ind også og diskutere det. Han havde ikke mulighed for at deltage, og de ønskede ikke at sende nogle andre. Men jeg kan læse op fra, hvad han skrev øh, faktisk også i Ekstrabladet, eller I fik en mail fra ham. BT vælger at anmelde det nye album, fordi mange danskere er interesseret i bandet. Vi er opmærksom på, at andre medier ikke ønsker at anmelde da enkelte medier ikke har fået udleveret et eksemplar. Det er dog muligt for alle medier at skaffe sig Volbids nye album, hvis man ønsker at anmelde det. Man kan eksempelvis købe det, når det udkommer, skriver Michael Dyrby altså til jer. Og det er vel så nemt, som det er. Altså, vi kan vel sagtens købe det, og så kunne Thomas Treve øh, skrive, at øh, Michael Poulsen, form forsangeren for stadig var en jordlende havenes. Uldstændigt. Det er, det er så nemt, som, som du også siger der. Men det er jo igen, at det er et spørgsmål. Vil man, vil man markere det her, fordi man synes, det er vigtigt? Ja, det vil vi. Altså, vi vil ikke bare lade som ingenting og sige, at men altså, der er nogen, der prøver ligesom at forfordele nogen, som øh, har anmeldt os kritisk. Vi vil gerne markere det, vi vil gerne øh, sige øh, højt, så alle kan høre det, at vi synes, at anmeldervirksomhed, den skal være fri, den skal være uafhængig, ikke være sådan, at nogen, der føler et vis pres for, at de skal anmelde positivt, fordi ellers så får de nogle dårlige vilkår. Det skal fuldstændig frem i lyset, og det er det, det handler om. Altså personligt har jo det sådan, at jeg synes, at negative anmeldelser er noget af det mest underholdende at læse. Og, og, og, og, og som ekstrablad... Det kommer ikke bag på mig. <laughs> Nej, <laughs> ja. og, og, og som ekstrabladets føler jeg mig altid snydt sny over, at jeg ikke skal have, skal have læsende Jamen, en Du skal, du skal ikke føle dig snydt, fordi du, du vil gerne have ekstra ekstrablad, som står ved det, de siger, og som siger, prøv at høre, det her det er vigtigt, det skal markeres og du skal nok få masser af underholdning og gode anmeldelser hos os. Så bare tage det roligt. Men, men en af de ting, som... Nu, nu er det jo så Thomas Treves citater, vi læste op fra. Thomas mm -hmm. er jo, kan man roligt sige, en ikonisk anmelder for Eksterbladet. Men han er altså også en anmelder, som vi faktisk godt kunne have tænkt os at tale om i alle mulige sammenhæng her i Q&A. Vi har aldrig nogensinde fået Thomas til at stille op til interview i den her udsendelse. Så man kan jo sige... Preo-boykotter vel også lidt os og mange andre medier. Han kunne vel også godt, kunne vel også godt gå ind og sige, altså, hvorfor, hvorfor så Mimosa-agtigt, når man heller ikke selv er villig til at stille op i andre samlinge? Nej, men jeg tror ikke, Thomas er ikke specielt mimosa -agtigt. Han er ferie lige nu, så, så derfor har han sendt mig. Men øh, jeg tror godt, jeg kan få ham til at komme hen og snakke med jer. Det tager vi som et, øh, det tager vi som et, et, et løfte. Men jeg kan ja. godt lige tænke mig, Karen, at holde lidt fast i den der, som du, du bliver ved med at og, og fremhæve, altså at det er til syvende og sidst, af læsernes interesse, at denne her konflikt bliver ført. Nej, det jeg bliver ved med at fremhæve, det er, at det her er principielt. Ja, det er principielt, ja. og dermed også i læsernes interesse. Men, men, men jeg har en, en, en mistanke om, at læserne er ret ligeglade med en konflikt mellem Ekstrabladet og Voldbit. De vil bare gerne have en anmeldelse af noget musik, som rigtig mange mennesker lytter til. Jamen, det kan jo også være, at de ender med at få det, fordi nu markerer vi jo det her, og jeg tror, der er rigtig mange, der godt kan forstå, at, øh, at anmeldervirksomhed skal være fri, og den skal være uafhængig. Og det kan jo være, at voldbit besinder sig, og så øh, er vi jo alle sammen glade, og så får vi nogle fede anmeldelser igen. Men, men hvorfor kunne ekstra været ikke besinde sig og tænke, jamen det er alt talt noget mimosa-agtigt der voldbit, men nu skal I se, hvordan en fri presse fungerer, uanset om dem, der skal anmeldes, ikke vil anmeldes, så får de godt nok den anmeldelse, og den bliver ikke særlig positiv. Nej, fordi hvorfor skulle vi besinde os? Altså det, det, er jo, det er jo i virkeligheden noget. Nu kom jeg lige ved at sige noget gribende. Altså du skal være det er velkommen. ikke. Det, nej, nu siger jeg noget andet. Altså, det er ikke særlig rock roll, vel? Det er ikke særlig rock and roll, at man får en anmeldelse, man ikke kan lide, og så siger man de dumme, øh, som giver os de anmeldelser, der de skal bare have nogle, nogle andre vilkår end dem, som anmelder os har tankes... altså hvad er det for noget? Det skal der frem i lyset. Men har du tænkt over Karen, at, at nu slipper Voldbitio for de der negative anmeldelser, de ikke bruges om? Det er jo det der er udkommet af det her. De får ikke de der negative anmeldelser, fordi I ikke længere Det ved at du der ikke, der er det. Lad os nu se. Så, så, siger du at der er planer Jamen om? Jeg, at de... Nej, nej. Altså, vi holder fast i vores boykot, men altså, det er jo ikke så, at det var evigt. Altså, det N kan jo være de besinder sig, og så øh, begynder man at anmelde. Men igen. hvorfor skulle voldby dog besindse sig? Altså, det bliver spændende. At se. Verden, verden er, verden er jo skønt nu? Det de bliver... slipper for Thomas <laughs> Trejo. Det kan være BC, men dårlige anmeldelser. Altså, jeg, jeg siger, BT har faktisk. <laughs> jeg har læst BT's anmeldelse. De sagde, at det var en skuffelse for håndbold Danmark, fordi der var ikke et klap uh, med hit, som uh, det, der hedder For Evigt, som var bandets sidste store hit. Så det var altså tre stjerner, og det var altid næsten værste anmeldelse, man kan mm. få. Men, men altså, er der andre bands, eller nogen andre, der har givet været den tilsvarende behandling? Har I nogen så oplevet det her før? Der er ikke noget ved at have været op og markeret på på den her måde, fordi det er så uh, tydeligt, som det har været. Nej, ikke, jeg kan huske ikke i min tid. Men, men indimellem, hvis du prøver at brede den lidt ud. Ind... Altså, de, de fleste orkester er jo, er jo fuldstændig loose. Altså, Lars Ulrik fra Metallica har jo sagt om det her. Altså, at vi er blevet anmeldt op og ned og stolper fra højre til venstre, vi har fået kritik, vi har fået alt muligt andet, det blander vi os ikke i. Og der er ikke nogen, der bliver udelukket fra vores koncerter. Det er jo den måde, de fleste har det på. Jeg tror da for eksempel politikere ville synes, det var skønt, hvis uh, lidt, <laughs> lidt kritik for politikerne uh, førte til, at så afstod uh, medierne fra at beskæftige sig med politikerne. Altså, tænk, at verden kan være så god. Altså, kunne man forestille sig, at det er udbredt til andre stofområder? Men nu er det jo ikke sådan, at vi ikke skriver op. Nu har vi for skrevet rigtig meget om det her, så de optræder jo i spalterne, Men ikke om deres kerneprodukt, musikken, det beskæftiger jeg ikke med. Vi laver en markering omkring det her, fordi de vil ind og styre vores anmeldelser. Og hvor jeg har behov for at markere nej. De eneste, der styrer vores anmeldelser, det er Ekstrabladet. Men kan så og lige den, igen, og man... den markering er super, super vigtig. Kunne man forestille sig, sådan en markering inden for andre stoffområder, altså politikere, der for eksempel gennem spindoktorer forsøger at påvirke mediernes måder at behandle den politiske journalistik på, skal de også boykottes? Det, jamen det vil vi jo skrive en historie om, så det kommer frem i lyset, og det er jo også det her, det handler om. Det handler også om, at vi sidder, jeg synes det er strålende, at vi sidder og diskuterer det her, fordi jeg vil gerne have, at folk ved, hvad der foregår, og hvordan man har prøvet ligesom at, at få manipuleret og styret en kritisk presse. Det skal altid frem. Det, det er ni medier i alt, som, som boykotter, det vil sige stort set alle landstækkende aviser, tror jeg måske med undtagelse af Christi dagblad, hvis jeg husker rigtigt, og jeg er måske også i tvivl om, vi de vil have anmeldt dem, <laughs> uanset hvad. Men, men hvad, hvad, er det, hvad er det egentlig for en proces, der er gået op til det? Altså har I sat jer ned og ringet til uh, de forskellige andre medier og sagt, nu skal I høre... Det er sådan her, det hænger sammen. Skal vi ikke øh, lave fælles front og så holde op med at skrive om vold? Men der har jo været sådan en musketeriet, siden jeg tror, det startede i 2017, hvor det her. var den første der. Ikke? Så altså, der er egentlig ikke så meget de, at diskutere, fordi øh, at der er et sammenhold. Øh, fordi de fleste synes det samme, som, øh, som jeg giver udtryk for her. Så det er gået meget. Lytter du selv til voldbyt? Ikke så meget, men jeg er ikke så meget til heavy. Okay. Så hvis du skulle anmelde det, så altså, forstår vi ikke for det, det har jeg slet ikke kompetencer til. Det har jeg slet ikke Det er Thomas Trejo, der skal det. Ja, og, og, og, og han er god til det. Og i talestund får vi ingen anmeldelse på Thomas Trejo, men jeg hører lidt på dig, at det kan være, at der er lysbredende bare, Du, du, du, du laver bare op til, at nu vil de kun blive i ros fremover, og så ser jeg bare, at det er jo ikke sikkert. Altså, nu kan vi se, at BT har heller ikke skamros dem. Så det går op og ned i Showbiz. Lad os se på det. Kanbo, chefredaktør på Ekstra Bladet. Tusind tak fordi du kiggede forbi, uh, når nu Thomas Treo ikke kunne, og det og vi vi vi har skrevet, <laughs> vi skal sige, at vi har faktisk ikke spurgt Thomas den her gang no, stadig no. for en god ordens skyld, men vi har gjort det mange gange tidligere, og der har han ikke ønsket at medvirke. Vi har ja. haft nogle uh, rigtig... principielle overvejelser omkring ænmelværdet, som vi godt kunne uh, have tænkt os I... at så snakke I... med Thomas om. Men gerne, gerne, vi vil til... rigtig gerne have ham i studiet. Nu forstår jeg at uh, redaktøren gerne baner vejen, det glæder vi os til. Tak skal du have, Kanbo. Selv tak. Du lytter til Radio 24 /7. Ja, og lige her på falderebet skal vi lige lave sådan en rigtig meta nemlig en historie om, hvilke agurkehistorier blev så rent faktisk virkelighed. Fordi vores fagbladjournalisten, som jeg allerede har omtaget... Ja, der som er skal en ny redaktør. En ny, en ny, <laughs> en ny, jeg ved ikke, om det er indflydelse af den nye eller den nye tide, at den her artikel blev lavet. For de lavede nemlig en artikel kort før sommer, hvor de gættede på, hvilke ti agurkehistorier, der blev bragt i løbet af sommerperioden. Og resultatet er, at syv af de ti agurghistorier, som de havde forudsagt, rent faktisk blev til noget. De prøve lige hurtigt at den igennem. De havde forudsagt, at øh, der ville blive lavet journalistik om, hvorvidt det virker at tisse på sin egen arm, hvis man er blevet bit af en brandmand. Ja, den kom, den fordi kom. tv Syd, de lavede et indslag den 28. juli med gode baderåd, hvor det blev slået fast, at tisse det ikke virker mod brandmænd. Til gengæld tog de fejl, da de forudsagde, at historien om, at sol og bragene, øh, godt vejr, ville ført til en fantastisk jordbærhøst, fordi der kom en artikel om den gode øh, jordbærhøst, men det var ikke helt på den baggrund. Nej, altså de jyske vestkysten, de kunne øh, be, berette om jublende sommer eller jordbærager, men der var forklaringen, altså ikke det, det øh, varme sommervær, det var derimod den kolde og, og triste sommer. Det synes jeg lyder jo Ja, det så synes jeg jo også. Så er der klassikeren, der selvfølgelig kom. Ja. Her er de 10 bedste sommeris. Ja. Lidt mere overraskende var det, at det var Euroman, der bragte den øh, af god historie. Ja, det må man sige. De fandt øh, de bedste is i hovedstadsområdet kun trods alt. Og jeg vil så antage, at det er sådan noget hjemmelavet øh, gelato et eller andet sted, som du kan få og en på hell eller sådan noget. Og en anden klassiker, der også på plads til, er den her med, at indgangsgrillen er farlig. Pas nu på, når du bruger den. Det var DR, der kom med den. Øh, en anden, der er også altid kommer det er den her med, topløse sommerbabes indtaget i danske strande ekstra blad havde den men det er jo, den er jo også den er jo ja, ja. der må vi jo bare sige at altså og, og det er jo igen en ekstra ting altså der, jeg vil jo sige kreativiteten i forhold til at kunne bruge kvinder der bader som illustration på en artikel om stort set hvad som helst der involverer vand er jo, er nu skal, jo helt unik. Nu skal vi skynder os for vi har lige nu vi skal igennem. Den der ikke var plads til i år, det var at Inger Støjberg var blevet angrebet af irriterende vebs. Det blev hun sidste år, men ikke i år. Uh, og så var der en historie om at Jatsi og Flet er en god sommersyssel, hvis man sidder ude i sommerhuset. Det var bloggeren Mette M, der havde den. Tak for i dag.